قرآن مخترم کو دا مولانا عبدالباری صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا ستا سات نمبر کیسد چپتہ اپائے محلہ پر اگزائی مسجد کی او چار ست او پائنچ پا ست دوزار نو کی شعر ہے دا دید ملائی دو پتہ ایسا تای اشادی تو اید سنت کے ست اینڈ شیڈیز مرکر زکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان اس دیمین چوک جانگیر ارور صحابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر 031, 57, شرقیت نا دا مشرق طرف تا ولا غربیت نا مغرب طرف تا یکا دو زیتو آیو زیو نیزدیدی تیل لیچی بخبل رناؤ کی ولو لم تمسس ہو نار اگر کون دی دیتا اورا مطلب صدی دو قرآن مجید دلائل هغه بالکل واضح بھی تسوکی منیو کنا نورو نالا نور رنادا دا پاس دبلی رنانا یاد اللہ لنوری ہی الله خدن کوي په طرف د خپل رناه منیشاو چاته جو غړي ذریبلله او امساله ل الناس په یې الله مثالونه د پااره د خلکو والله او بکل شنام الله پاررسز پو دی اوس دا رنا بتا تا کی کې کم دی کې تو یځ خو داسې تله چلو غړم دا تیل په خپله ډیوه کیاچول غواړمه دا چې داې شمی سپ و دا میلاېږې فی بوی تن باغ کورنو کې زین الله چلله حکم کړړی ان انطرفه دا غي دې تعظيم وکړې شي دا غي دې عزت او احترام وکړې شي دا الله د کور عزت او احترام کار دی ویزکر فی اسمه و یاد کړې شي په دې کې نوم د الله عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه کوي چې یتلا فیه کتابه چې الله حکم کړی دی دا غي کور د نړۍ کې د الله کتاب ولې شي و یسبه له پاکي بیانې دی الله د پاره فیه په دې کور کې بل غدوې واللهسال سبا او بګاڅوک پهې پاې بیاې ررجالون داسې سړي لا تهې هم تجارهتون چې نهغافل کوې د لره سوداګري والله بیاونه نه خررسل انکرله د یاددلله نه د کتاب د الله نه په عقام سلاتې د کا مو د منځ نه دور کوله د ذکات مطلب بیا د سوداګرم د تخی لاړشه خدا داسې سوداګرم چې تا به پیسې اخلی ی ش به اخلی یا ری دوی وخت او ټیم هي مورګه د جمعه د وېدا س سوداګر ناشتي جدا سوداګر باندې خرڅی رڼا ته نو اخلا حاضرې سوداګر خپل حالت دادین چې دی نه غافل کیږي د الله د یاد نه د قایمه ولود مان د نو د ورکول د زکات نه یا خافون یوما یریږي دا غرزنا تتکلب فی القلوب والابصار چې پریشان بشي باغی کې زړونه واسترګي لیج یهم اللهو مطلب اور کې د لره الله رب لی جاتو احسن ما عملوا فسببنا داغی عملونو چې دی کړی و یزيدهم من فضل ی احسن ما عملوا داغی چې سوا ملونو چې دای کړی وی و یزيدهم من فضل او زیات بور کې دی لره الله د خپل فضلنا والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله رزق ورګی چې لره جوړی به حسابا والذین کفروا اعمالهم کسرابین مخکد مومن او داګه داکیری مثال ذکر شو که دو مومن اغصر رنا او رنا روخانا او روخانا دین ہاو دو مومن رنا با قیامت کی افکار بیا جی دیا اس کافر دو دار سا تیار تیار دین دو کافر اعمال دو قسمائی یو ها غی چی زاہر کی خی ہاو دو مغی چی زاہر کی امناکار ہے زاہر کی خو لکا کافر کل کلموس کئی خحا گارونا کے ہسپتالوں نہ جوڑے سر امداد کیں اللہ دی حدیث مثال لے اج سوگو سرہ دو کفر نہ بد عمل نہ کیں نا قسم مثال دے دوڑا قران ذکر کیں والذین کفروا کسان جو کفر ہو کا اعمالہم عملنہ دیک سرابن فشان دبلق دشی دی, دی, دی, دی بکیا تن جی بہو میدان کے پر اتائی یا حسبہ زم ان ما ان گمان گئی باغی تگی دوبو حتا تر دی پورے اذاجہو کراشی داغی خواتا لم یجد ہو شیعان اونم امی اغیل رہیس الله ووجد اللہ اندہ اممی اللہ سرا اممی اللہ لرا اندہو داغی خواتا اندہو اخپل زان سخا فوفاو حسابہو پورا بور کی دل اللہ رب العزت بدل دا مولون دادا فاللہ سریع الحساب اللہ دے ذریع حساب والا حاصل مثال سدین <سؤال> یو سڑے دے تکین اونی شته د لرې چو تل شګه پړ کوئ د په منډه منډه منډه راغېه ش کې خواله چېتل وبنی نو د نورستړ د منډهغی شوالله تر د ذای پورې د در راهلو او د غ ځای کې د د سا او د تنې دک کم مثال ل د کافر چې نې کم کړړ د پهې تمام او په را ده چې س کله الله له لړ نو دریا عملونو بدلو ماتم لایيږي او جالد گلړشي هغه عملونه نه نیک عملونه خو کفر سوزولي دا تاته صرف د شګا پړه اختري نو دیوي کی ندا وبدي هو جلړشا هغه شګي اسم نه دیبدا اٹیم کی حیرانو پریشانه الاړي اغه زای کی بسمومي ووجد الله ایندا وبممي الله لرا الله بوله پوره بدلو ورکیو او غزولماتن او یا مثال د عملونو د دی د تیرو دی په بحر اللجین کی په ډونګې دریاب کې بحر ال لجین مراد یو عالم وای مراد تنه کافر زړه دی وای زکا چې دا کافر داسړه ډیر ډونګې په دې کې ډیر رازونه یې ډیر پټي اکی دي تو خپل به سحکار کوي او سنحکار کوي خدای او ډونګې دریا بي یغشاه موجن چې پټکړې د لره چاپی من فوقی موجن پورته داغې نوي نورې چاپی من فوقی صحابانو داغې د پاسې وريا ز چاری دی بازوها پاس دادینا بازوها بازی دادینا فوق بازن پورت داد بازو ازا آخرج یدهو کلچ رو باسی خبال لاس لم یک دیراها نزدین ایچ اوی نی دی لرا مطلب سدی یو کافر دی چی داقا عملونم گند دی اکی دای گند دا عملونی او داسی گند چې چی ظاہر او باہر خلق و تا گند ہوئی لکا دول کی و زیارتونو باندې اورسون کل شو جنډیا چول شو او باوی غډا غانی شي او کیسما کیسم نظر او منښت شي څوک د غډا منښت کوي څوک د سم منښت کوي او څوک ما س الله رب ول اذا توي چې د دې داسې مثال لې لکه چې د دریاب در کې پروت دی دیوي چې پیډه پاسه بله چپا نه غي د پاسه د وریاځي تیار یعنی هیڅ کس مرنا د سخرې شي نو به په تیارو کې دی تیارو کې دی اکی دی عملې ګندا د ډیر زیات تییارو ک پروت دی او یا مرات د یوي تییاه نهګوره د خپله کده ګندا ده د په د خپله ګندا کده پوهږي نه او درم تیار په د دا ده چې د د کم مشر گی. او دے دا دا کم دی نهغام نه کوهږي او د د هغه په سرراان دی غم کوم راهري نه دغا کدهګه نو د یوي تییاې د پااس بلهتییاه او د بل د پاسهله یارو د دو د د تییاروونه د واتوو د پااره. اس کس مسالې لرئ نشته دی به همیشه د بار په تیرو ته رو کې پروت دي وم الله مجال الله له نوران چا بار چې الله مقرر ن کړنا فما له من نور نشت ده هغه د بار رنا وللای علم درایت نګوري دی ځنه د لایلی عقلیه ذکر کوي هلم الله چې بشکل الله یسبه له پاک بیان دی الله د من په سماوات او الارض هغه سوځي اسمانونو فَتَرَىٰ صَافَّتٍ أَمَرَ غَنَّ قُلَاوُن کِ دَخ بَلَوَرِی دَو زَرُو دِ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ هر یو په دې پدری کې د بندګي خپلې هر ته الله دا غو مناسب طریقې د عبادت خو دلیدا هغه په بوا دی او تسبیحه او په باکې بیان ولودا الله او یا مراد دې نه دا دي چې الله د هر یو په عبادت او په تسبیح ویږي والله علیم بما يفعلون الله دې په یا پاره چې دی وَلِلَّهِ وَلِ ملکوسماتې السَّمَاوَاتِ الله لره ده ب چا د اسممانو دځمکو په الله المصره والله ت دووا په کېدل بلدلیلییکلی علمته راتنکورې ان الله یزوج صحبان چې الله روانې وځې ثم یو اللی ف ب نه بیا یو ځایواې را و ينزل و من السماء من جبال را ورید برد وریازنا من جبال ده هاق غلوننا فیها چپدی وریزا کیدین من بردین ده گلائنا یعنی را ورید من بردین گلائ ينزلو من بردین را ورید گلائ را ورید گلائ او نروت سوی باز بہرحال گلائ را ورید برنا دا برا نمراتس شدین من السماءی ده وریزنا او من بال نه دا ورې پشان ته د غروو دي دی. او دیم مطلب دی مطلب داې چې پهې ورې کې دن لزان له غورونه دي دګالی امام ابن کیر دا وي کی او من نه سما را ورې من چې بالین د هغ غورنوونه فیا چې پهې ورزهه کدي من باه دن ګالی په یسیبو به منشاو نو ری چاته چې غواړی صرف او اړی دی لره هم ی او داوه چانهچو غواړی الله یا کادو سنا برې ی نزې دغ پریخنا د پړک د دی یذهب ب سار چې ختم کې نظرونه دقلېبلله اولی لون نهار الله اړی شپه ورځ ان نه فیظلی کا اړی راړی شپې ورځې کلی لډې کله یږد ان نه فیظې کله ابراهتللی اولی لسار ککنن پهې کې د برت دخوادانو دقل لپاره والله او خلکه کلله الله پیدا کلی د هررییو جوند شي م ما د بونه د فمن من یم شيالابت نه بعضې ددین دي چې ګرې په خیډه لکهار بېخپې ومن هم بعضې دد نه منهدي یم شيال رلیې چې ګردي په زوخ پوباندي ومنو هم بعضې ددنا منهه دي یم شيالله ارب چې ګرځ پهڅلورو ی خللوکله همماشا پیدا کوې الله سکی غواړي د څلورو واللهله کله کله شپ خپې ورکې خلله په دی قااده دی ان الله على كل شيء قدير الله پارس قدرت والي اكن دلنا آیات مبینات ترغیب قران تا یقینا موږ را لګلی دی آیات نو واضح بیان کونکي والله يهدي من يشاء الى صراط الله ہدایت کوي چې ته وګاړی په طرف دلاري نه غي ويقولون آمنا بالله صفاتنا د منافقانو ابیاور پسې د مؤمنانو ذکر وائی دا منافقان چی مونگ ایمان روڑی دے پا اللہ پو پیغمبر دا اللہ و اطوانا مونگ تاوی داری کڑی دا و دا دی حالت سی سمیتو اللہ بیا اوڑی یو ڈلد دینا من بعد ذالک پس دینا وما اولائی کبی المؤمنین او ندي دا مومنان و ازادو او الاللہ و رسولی ہر کلاچی دیرا او بللشی کتاب دا اللہ تا و سنت دا پیغمبر تا ليه حکمه بینه هم فیصلو په رجفې فیصله وکړي د دې ترمنځه اذا فريقكم منهم مورذون دا وخت یو ډلې په دې کې چې اعتراض کړي دې نه مخه لید دې نه دا صفات د منافق دی چې دې په قران او حديث باندې فیصله دې نه تیاریږي و هه یو سورت کې تیاریږي و ان یک لهم الحق کبي دې دې فائده د دنیا کده دنیا څخه فائده وی پکې دې دې می اتو الیهم رازی هغه ته پمن دابامي دا د دا دا الله د فارن نهي او مسرعين فی الطاعه طلبا لحقهم لا رظم بحکم رسولهم پیغمبر په فیصله نه دی خوشاله خو په دې خوشاله دي چې زمما د دنیا فایده وکين عفیکلوبهم مرذون آیات د دې لکه مرذ دی امیر تابو او کدی شک کړی ام یخافونا یاد یریگی ان یحیف الله علیهم ورسولو تدي خبرنه چې زیاته وو کې الله په دیو پیغمبر د الله وی بل اولایک هم ظالمون بلکې دا دي فقره ظالمان الله وی زو زیاتین کوم زم پیغمبر ظلم نه کئ خدا ډیر لوی ظالمان دي چې زما فیصله د غاړه او زدی دوی مقابله کې د مؤمن بسی بسایې انما کان قول المؤمنین بیشک وی ویناد مومنانو ازادو اله و رسوله کلا چې دیراو بل لشی الله طوب عمر د الله تا لیاقوم مبینا وامیدا بارجه فیصلو کی دای په مسکی اویقولون هو ایدای سمینا مونگا وریدل <سؤال> واطانا مونتابی داری وکلا واولائک هم المفلحون اودا غسان هم دې دی کامیاب امیہ تیللا ورسولا چا چتابی داری د الله او پیغمبر د الله و یخشا الله و یرید د الله نا و یتقی اوزان د خلاف د الله نا فاولائک هم الفائزون اودا غسان دې کامیاب الله جاده مان همته کسمونه کوئ پهله مضبوط کاسمونه ده مضبوط مضبوط کاسمونه کوي په کمه خبره پهله آممرتهوم لا یخررجون نه که تی تهکمو کې دپاره د واتو د د او لا یخروجون نهخوا مخاب د اوځ کلک کلک کاسمونه کوي نوقلل ته ور ته وا لا توکسسیمو کسمونه م کوئ توتون معروفتون هغهتاب بداری پهنیک کې۔ اولا بكم دا ډیره کیا ده سورہ مطلب څه نه دخلی خبرې پریدا په عمل سره کار ختاره کا او خیا خګارو کا بس کسمن اړو کسمنو دا جتنيش له بس کارخخ کاراګا کا یا تواتن معروفات دا تابع داری مونږ د معلومه دا ساسو تابع داری مونږه پټه دی چې دا سورہ مونږ کوي ان الله خبير بما تعملون الله دې خبردار ساسو به عملونو قل دو آیات الله تابداریو که دا او وعطیو الرسول تابداریو که دا پیغمبر فا اندو اللہ کتاسو مخوالو فا انما علیهنو پدی پیغمبر باندی ما زی مواریده آگیده خم ملا چس بار لشویده دتا و علیکم و پتاسو باندی ما خم ملتم زی مواریده آگیده چی تاس دس بار لشویده خم ملا چی بدبار کلشویده یعنی دی او په تاسو باې مواري د هغې د همملتون چې تاسو باې بار کړی شوې ده همملتون چې تاسو د مطلب دا دی د پیغمبر خپل کار دی چا به بیان کوي ستاخت بلله زی مواري ده چې ته بمنې په انت تی هو که تاسو د د تا بدار وکړو تهتهدو هدایت بهوموم په ماله رسولې الل بالاغل مبیین دیشته پیغمبر مگر رسول د اښکاره وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الله کسانو سره چمانې راړ ستاسوونه املو سوالی هااتتی عملی و کنی ک لا است خللیف نه هم ځایبور <clears throat> کېد لړ الله خللیفګ به کېد لړ الله فلاړ دی پهځمک کې کم است خلفه ځنا څګه چې ځای ورکړو خللیفگان کړړی وه کسان آنا دا د سنګه چې حقیمان ګرزو او کسان چې دد نهخو وله یمکنن نهله هم مضبوط به کدی د پاله دینه هم الذي ددی ها هغهین یرتهضله هم چې الله خوکړه ددله وله یبد دلا او بدل کې بور کېدی الله من بعد د خاافهمروتو د یاې دد نه اممنن امان یا بدونونهې دا س حال کې چې بعدت ب کوی زما لا عشریکونه بیشيیان نه به شریک ما سرهه خوامن کا فره بعد د ذلك چاچو کوفرو کپ د دیو فلای ک هممل فاس کوون ده قسانېنافرمان پقیې مصللاتته قم کوې منځ پهو ذک ته ورکې ذکات پهات الله ه پ رسوله او تاداریو کوې د پیغمبر لعلکم ترحمون کوم تررحون د پااره چې په تا سره مکړی شي کوورستا سخیااللي نه چون یت کېي د پیغمبر اتبام اوکړه نو هدایت به موومئ دل د کو تی رسوله لاله کوم تررحمون د پیغمبر تا بدارري اوئ رحم همم در باندې وکړی شي یعنی چې د پیغمبر تا بداری دينی کړي نن نه به حدایت ممی نه به در باندې را هم کېږي او چې دغت تا بداري دي اکړه نوسملارديومونته او رحمبر دربانندې کېږي لا تحصاً نه لزی نه کافرو غمان م کو په کافرو باندې موجززی نه د بچکیدون دا ګمان مګا چې ګینې لای په بچی اوه مون نار او دای ځای د اور ولا بیسل مسیر ډیر بد ځای د و پسید دا جهنم یا ایه اللذین امنو د دې ځای نا تر اخر د تر ته پوری یو دری آداب ذکر کوي مؤمنان او تا او داغي منلو ته ترغیب ذکر کوي بیا لو می دا دارین چې یا الذین امنو ایمان ولهم لیستازن منکم اللذین اجازت دی غواړي ستاسوونه ه هغه کسان ملاقت ایمانو کوم جماریکانې دي خلاصونه ستاسوو کله چې کور غلام دن ستا اجازت دی نو اجتې واړي کسان لم ی بلوغل حلومه چې نهې رسیدلی بلوغ دا ده من کوم ستاسوونه خل س مراتکن په دریو ټمونو کې د درې وختو کې چې واړه معشماندي یا خاادمانې ونددي دي کور ته دن نه نو دی دی اجازهت غواړم کوم ټیمونو کې من قبل صلاه الفجر مخکې د مزد سبانه وحین تزوون سیابکم من الظهیرتین او کله چې تاسو اګه د خپلې جامې په وقب د غارمه کې غارمه ټیم کې سړې زیاتی کپڑے وباسي دا کمیس نه نو دی ټیم کې و من بعد صلاه العشای او رسل مزدما سودنا صلاه اوراتل لكم دری وختونه د پردی بیس تاسو د پارا ان دې ټیم کې کوم معشومانو مرazim او اغې له دا ادب او تعلیم ورکړي چې د سحر موز نمخ کې ما سوتن موز نورستو او د گرمید خوب پټم کې چې کله دن راځي نو اجازهت وګवाडी توه فنالیک السلام علیکم نشته په تاسو ولا علیهم انه په دې معشومانو په دې خادیمانو جناحه غنا بعدهن پس د درینا وګوره مراد د خادیمانو نه الکان ندی ې بال سړی دی او سړی او ذې په کور ک ناستې او د دی بغیردي اجازهتو دن نه و او راځي نهنه خاادې بځې ملکه ایمانو هوور نه چې مالکانې د فی افس ستاسو میې او واړه معشومانه ولی کوم جونا ل یکم نیشته دی په تاسو واللهلی نه په بانندې جونا همکوونه بعد هم نه پس دد نه دې زمانې چې کمی خاديېدي په کور کېدن نه دا ته نه مراد ګوره ډیر به خوند د دینو پردان نه کوي دا خو زمو خادمه ده وی هغه موید از ما مک دی وی نه نه دا ته نه نه دی مراد ته دغه وین دی مراد وی کدی خزو صاحب راځین نو خیر ده خو ګوره د دې کور د سړو نه پردان په و افون علی کوم بیر ګرځیدونکو دی پتا سودا دی بازو کوم باز استا سنا علی بازن فباز نورو یعنی ما دا د تاسو یو بل سره ډیر زېرا زې د هر ډیمم کې اجازت ضروری شي نو تکلیفې و پریځې او د دریو ټمونو کې به اجازت خاامخي کذا لکه داشان ی به یون الله لکومل آات په ینیله تااستهپلایتونه په اللهوای من حقیم الله د په یو حکمتالله په عذابلغل طفالو من کومل حلوما ما شمان د بالغ ستاسوونه بالې غوای ته فلیستاسینو نوددن اجازت واړی کم مستستا من قبل څنګه چې به اجازه ته کسانو دا غسان چې مخکد درینو پر دې معشوم دي وګاوړ کې دي تا کار شو نو اسنه ته دا وایي ردا خو ما گاونډي دي موږ په یو کسه کولو شي یو دا غسي درازي وي نا دا پر دې څنګه چې دته مخکبه لوي سړو کوټه براتلو کې اجازت ته وختو پر دې به اجازه دا دلیل نه چې یو کسه کولو شي نه غدا شان یو بین الله لکم آیاته بیان الا تاسو احبل ایتنا واللہ ولیم حکیم اللہ نے پویو حکمت والا والکواعد من, من النساء بیم بیم قانون هغه ذکر گئی په دې آیت کې والکواعد من النساء هغه نسې د زنانو نه لا ارجو نه نکاحن چې امید نه ساتي د نکاح فلی صالحن جناحن مشته دې په دې باندې ګنا أي یذان ثیابهن چې دای کیږي په دې خیره مبر اجاتین بیزیه تنین چې نه یخکاره کوونکې د خپل زینه ته په ان استافف نهو ک د ځانو ساتې د دی نه خیر الله نه نه د غه دد دپاره لکه مشره زنناانه ده او دا د کور وی نوکه پړونېنی په سر مخیر دی چې خ وړی ده دا په خیره مبر راجاتې بزینه ین چې سرخی او پوډه کالی مالی نیچولي چې دا کارنی کړړی او که نه دای کړړی بیا به ځان پډیخواامخه. و ان یستافی ابن خیر لهن او کدی زان سات د دینونو دا ډیر به تراده لیره والله سمیون الله ریذون کدی الی منو پوی دی وقور کدنوم مشرب وډای زنه ندا کاغذ یا تی ک پلی لری کی لکه مثال پتور لو پټای پسر نی نو باک نشتی خو بیام قران دی گر چې غیر متبرجات نسنه نا وي ختی خو زهر منګس کړي نسکری دی لا ګولی نو رسورخي په ډرار سيګډي لو په اړه یې لکړي دا څه بنه کوي تکلیف دی چې نه چې ګرمي دی ابل څه چلي تکلیف دی وتا نو په کور کې د ننډا او دا کارو کې نو خیر دی او یا پړو نه کور نه بهر راوته کې بډونه نه به سري صرف لو په نو دا خیر دی والله سميع عليم الله دې اوریدونکو په ويا او قرآن وای دی نه ځان او ساتینو خبر ده ليس علی الام حرجن درم قانون ل اما حراون نشته دی په ال آمړون باندې حون سکنا واللهل آارې نه پهګړبانې حرج سکونه واللهل مری ا په بیمار حرارجون سکونه واللا لاان ف کوم او نه په دا سبانې نستاسو په نفسنو ان دا کورومن بوتې کوم چېخورړ کوکې دخپلو کورونوونه او وتې آب کوم یا د قورنو د او بوتې اومه کوم یا د قرونو د من او بيوت اخوانكم يا او بيوت اخواتكم يا ذكورن تخندنا او بيوت امامكم يا ذكورن تروننا او بيوت أم اماتكم يا ذكورن بابوغانونا او بيوت اخوالكم يا او بيوت خالاتكم يا ذكورن لما سي كان او ما ملكتم یا دا هر کورونو چې مالکانه یی تاسو ته چابیا نو دا غی د نتیه حفاظت کې پاغور کدن د خوراک څخه پروت دی پتاي اعتمادګړی چې ځه زماده د کورې حفاظت کوا د خوراک شته نه خړې شي او سدی کوم یا د کورونو د ملګر استادونه نو د دای د دا کور دا دا دا نه په خوراک باندې پداس ګونه نشته یی نبی علی السلام زمانه کې چې څنګه غربت مو میو براغي چتړوندو ها دا راغ خپل یو سه ناغه با کله به ډوړی خوړه لا کله باغی کړه نو ناغه بوله کې د بل جا کړه به بوتو ندی به ير موږ د سحر د سغنو موږ بل سحر اوسو او الله رب ال عزت خير دې پدې کې ګنا نشته او غزاینو خو دلتاغینه ته خوراک کول شي او ستا ملګره دې تاغه بوتو نو ته خود دې په تا ملاري خود ته بل سغ بوت نه بل د ملګرهو خير دې خبر نشته دې پدې کې او کړي او بل لو کورنا خوراک کوي او دې خوراک دا مطلب نه لري بس خوراک جائز نو سے جایز دی دی کر به پردی ورزات سورہ خدی دی دولو سره غپلغه ننه دا دا حکم نه کله جاجی سره نه سو کله پپو سره نه د پپو سره هرده کله جاجی سره نه سو کله مامی سره چې نور سرهشته و سره نه لکه پماما پپو و خیر دی بیا پپو نه پردونی سي او اسی چې پردې خزر د بل سو کو او ماما کر راغلي د ناخینه پردہ دا یا الله السلام علیکم دیو یره دا بمندې ټو ما خبرو کړو دا غسی نو اخاله کې تیراس کې نه یې تیراس پکې دا ومی یا خدایا چې دا ماما به خوځ سره خبرې نه کوو تر دا خوځ سره خبرې نه کوونه دا کو بچا سره نو و خونده خوندې اجړه څلو سره خبرې کو کنه څه چلې تا نه ماما سره کېنا کور کې دوور سره کېنا هرمل ګرو سره کېنا وجر کې کېنا په جمعات کې کېنا نو تللې نو ګټ کې خوځ سره کېنی مکه نه نه خوځ سره او د خوی د ښو کرس د للی دد د ښونه خوښځ نه یارهې ټولو سره چې خبرې نه کوو مک د ټولو سره که نه سااج دی چې کمم هغه اصل رشتهدار دي پهپو ماسی د هغې خبر هم ناخلي. خپله فورو یرهې سره م غم خوادی نه ې چا هغه د چا د پااره د شیت تو وکم د هغې خواله نهځي او چې د چا نه پرده د په شرت کې هغه سره وړاډې مکې را مږي. او دی د ل نیلاندو دی کمزورو ديشلو غړو بیبا په دې کې داوا کاو شرم به محسوساو چیرہ او بدی بخفاو موږ دې روغو سره کینو اس نه دې چته زمون نه کرکاو نکی نو موږ په ګناګار نشو نو قران وی له سلام جناح نشته له پتاسمانی ګنا حبل ادا داد مخ کې سره لګی دا نو الله دا, دا غي بیان وکړاند کا او کانا او روغو طول یوزیکینی تخبلم الگردو کورون نه خوراک نو اس پک نشته لایز دیدان گناہ پک نشته بل چا کتاب یو زینا سبد غنلا او چا جدا جدا نو قران اجازه تو ک لیس علیکم جناح نشته پتہ سمانی گنا ان تا کلو جمیعن چې خوراک کو یو زای او اشتاتن یا جدا جدا یو زیکینه ک جدا جدا کینی خدای جدا جدا نه هسته پریک خیر نه ی پرکور کی دنه جدا جدا نه هسته پریک سه یو یو دکنه سه بلبل دی اجتماعی اجتماعي ناسته کې برکات دي خو بل فرض به سه وایل نه دی پکار کله کله مجبوري شي یا کدی یو سړی پاللی یا یو سړی د چاغوی زلاوګینیم وړه خو سړی دلو کې ټینګ کې خري هدي خو تیار اده نه دی و یاره د خلاوګینیم مستوبه ورن یا یو په ګډې روګه ده نور وینا مونږ خداکار کو اداکار کو به هدي رضان نور دي سان لوخري که یو ځای خوراک کوي کوئی کو جدا جدا د مګ بوختانو او بطل مشهور دی وای څلګه به اندو وجوده وجوده ناسي دا خبره غلطه ده یو سړی ته پن بیدان بعض یو نیم سړی جاغه په غنه ګډوډی نشو خړی یو نیم سړی خو یا عادت دی چې هغه بل سره جوړ نشو خړی لکه ځم زم... یو مشره عالم به مفتي رشي رحمت سي وو هغه وي ګورې دي دا, دا جوړه د مسلمان پاک ده وای زمات طبيت ده چې زړه بل جوړنه شمس کله وي زپدې طبيت او مجبورای وخلیله مینازي مشه مسکله نه دا میادت بهسه دا زمه یو فطرت دی وکلا کلا دی او سه لري فترت داسي چا یو زه خوراک نشي کوله که زمونګه شرور نه پلار سره خوراک نشي کوله هغه سره کی نیوم کننه مخسیه نه ني آ بس نه لبیا جداخه مخاصه نه سره دا ته يربس و نه شم پوره نو ادا سما طبيعت ته وسه نو قرآن وای کده یو زه کی نه ک جدا جدا وړو ته اجازه ته وي و اذا خلتم بيوتا كلاجدن فصللي معالان فکوم سلامي پخپلو همجنسو حال ان فکوم پخپلو ملګرو داې تهیت من د الله پیشکشیده الله د طرفه مبار کتن برکهالله تو ی تننو پاکه پورته جتن ل کږ سلام کوه د زما پښتوماتېږي کذکه دغشان یوب الله او لکولااتې پهې اللهتهخپلهونهلهله کوم تاکیلوونې د پاره چې دا کل نه کار واخلی ان مؤمنونهلهنا منو. مؤمنان اغبیتی ما نرا له الله ورسوليه په پیغمبر د الله فاذا كانوا معه کله چوي دي دي پیغمبر سره علی امر جامعین و یو کار د اتفاق لم يذهبون د نز حتی کله د الله رب العزت د پیغمبر سره په یو داسې کار بابیوي چا هغه د اتفاق او د اجتماعي حالله عامن جاامین په یو کار د اتفاق په یو کار جمه کوونې باندې لم یذهبو نود نځ د د پیغمبر دخوانه حتى یستا عظینوه کار دی چې اجتواړی د پیغمبرنا ان لنه بشک ک هغه کسان یستا ظینونه کچستانه اجازت غواړي مغلا کلنه د منونهبل لا رسولې چه ایمان راڈی په الله و پا پیغمبر دا اللہ مطلب داده چه ده غزر دو وجن اجازت غفت الجائز دی او پیغمبر اللہ او امیر له اجازت ورکول په کاروی اولائک اللذین یؤمنون باللہ و رسوله داغ کسان دی چه ایمان راڈی په الله و پا پیغمبر دا اللہ فا ازست ازنو کا کلا چه ده استان اجازتو گواڑی لے باز شانهم دا پارا دا باز کارونو دا دای فا ازنو تا لمن هغه چا تا شته چې سا خوښی من هم ددنا وسطفر له الله د د پاه بخنه غړ الله نه ان الله غفرور الررحم الله د بخون کېمهرابان لا تجاال الله دا بله سبزی کرکي ممناننو تا لا تجاال الله لا تجاو دعاء رسولي مگر د دعاء د پیغمبر غمبر ب مصبل کې که ده ع پښان د دعاو د باعث تاسو باعث لره یو څو مطلب دي یو دا چې د پیغمبر دعا د عامو دعاګانو پشان شان مګنئ د الله قبلې نو هغه کار کوي چې داغي پیغمبر خوشحالي کیږي د دعاو د توفی او هغه کار م کوي چې پیغمبر په خپکیږي او خیری د توکی ځکه دا پیغمبر دعا او خیری الله قبلې بے مطلب دا لا تجالو دعاء الرسولین مگر دوی اواز د پیغمبرن خپلمس کې پشان د اواز د بازستا سواز ولا و تاسو کې جيو له کېبل داوازږي نو جواب ورکول یا ضروری غنایو یا نه داغه خبره منل کلا ک کظلم صفای نبی علی او کنینو نیمای او د پیغمبر आवाज بداسه نه ګرځوي پیغمبر आवाज به اوري عمل به به کوئی بلدا الا تجالو دعاء الرسول مګر دا وی आवाज ورکول پیغمبر لا بینکم بخفل مسجد کدا اباذکم باذن که شاند आवाज بعضه ساس او بعضه دا تاسو جوړ بل دا आवाज کوي یا زید یا فلان نو داسی आवाज به محمد تنو کوي صلی الله علیه وسلم سلم پیغمبر ته دا به داسی الفاظ سره आवाज نکوي نو یا محمد ویل ناروادی په دی باندې یوالم مستقل رساله ده ورثه لاینین فی تحقیق المسالتین ورغنی رسالې لیکلې ده او دوه مسالې تحقیق کړې لري یو مسأله په کې ده دا چې یا محمد یا رسول الله دا وایل څنګه دي یا محمد خو بدلی آیت ورڼه کې بالکل ناروا دي لکه چې د ادب نه خلاف ده نو داسې مکوي لکه څنګه چې یو بل تا आवाज الله الذین یقینا پی جنې الله کسان یتسللون منکم چو خوئی گستا سنا قط ازیستا سنا لوازن قوتو سرا لوازن پتخت سرا یتسللون منکم چو خوئی گستا د دا مجلسنا لوازن پتختا او پپٹا باندی مطلب سے دی بی انیست تیر بازو هم بی بازو هم حت تایا خروجا با دیو بالشاشا تکی گیو ازی دا کار مکو ایوی فلی احضر اللزین او دیری گیا آقا د خالفونان امرری چې مخالفت کوې د حکم د پیغمبر ان توصیبه هم فتنناتون چې اوبر رسې دی ته عذااب د دنیا او یسیبه هم یا به اورسې دیته عذاب علیمونونه ذاب در دننااک د داخلت د پیامبر مخالفت م کوی کیا به دنیا عذااب عذاب شي او که دنیا کې محلت میلا شو اخت کې به د تعذاد میلاوششي الله خبره اوئ ان نه للله معافظ سماوا تیلاردو خاص د الله اختیار کې د اوس جسماننووزمکو کېدي کاعالمو الله خپږي ما په هغ حالت ته انت ماري چې ی تاسو باغې په یو مایوررجونه او په کمرت چې دا خلک به په سکولې شي اللهاقته په ی نې او هم نه الله به خبر کې دی ما املو پاغې چې دی کړي دي والله او بکشينام الله پاررسبانې پوه دی امتیازات د صورت صورتت ممتاز دی په ذکر د حکاتو د سب د د به هيایه د بندولو چې کوم وحکامات به صورت ذکر کړه دا بل صورت نه دی ذکر کړي دا رنګي دا صورت ممتاز دی توا کې د حضرت عیسی صدیق رضی الله عنه او فبرات دا دی بل دا صورت ممتاز دی دا صفاتو د تقابل د مومن او د منافقو بل دا صورت ممتاز دی په مثال د مشرک او د مؤمن او پینځم دا سورۃ ممتاز دی په آداب وو ما شرید لپاره د مسلمانانو لپاره او بل دا سورۃ ها مثال د مؤمن خو ذکر کړی شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الاه من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة فرقان ما کی صورت دیں دو سال ختم دے په نزول کې پس د سورۃ یاسین نن نازل شوه ده عربه د سورۃ دمح کې سردا ده چې ما کی صورت کې رد شرک کې اعتقاد یہ دایکہ رد دشرک فی البرکات کئ جدا مبدد دشرک فی دا دین دا چې مخکی صورت کې مؤمنان منکړه دا اوصافو د منافقانونه دې صورت کې منکئ دا اوصاف د مشرکینونه درمدا جمع کی صورت کی اخرہ کی ذکر د ازمت د نبی علیہ السلام ندی صورت کې زجر ور کوي اغه چالا غید رسول صلی الله علیه وسلم سلم استهزاء کوي تو کې خندا و سر کوي بلا غ سورت شورو و دې الفاظ چې سوره انزلناها الله رب ولې دا سورت ما را لېګل او بها غصورت سورت کې د معاشرې د پاکیت د لپاره اصول ذکر کدل چې د هغې احکام ته اجرای ځانګي ظاهر د ما شری پاکیدو د عمل اصلاح وسره کیدو دی سورت دا وال کی وی تبارک الذی نزل الفرقان داغه سورت دی دا ها کتاب دی چې دی فرق کون کې دی دا کو دا باطل د پاک او د پلید فرق د پاره الله دا کتاب را لګل دي نو سورته نور کې ظاهري پاکي ذکر کړه چې پاک دامنې و او پلیتی ذکر کړه چې بدکاری کاری نو د دې سورته یو بل پاک دامنې ذکر کړي چې پاک پاک دامنې د دی دا چې الله ربول عزت نه سماو امید د برکت دی او د غیر نه نه بل باعه سوره کې اخره کې دلیل اصلي ذکر کړو ان لله ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیه و یوم یرجعون الیه وینبئهم بما عملوا والله بكل شئ علیم حاصل داو چې پوهه په هر څه الله دې قدرت علا په الله دې مدې صورت کې وایي چې کله هر سبا نه پویا الله دې په هر څه قادر الله دې مبارکت ورکون ګوما الله دې بل څوک نه دعوه دې صورت نفي د شرک فی البرکات خلاصه دې او د نفي د شرک فی البرکات سره نفی دی شرک فیر عبادت دی شرک فیر دعا او دی شرک فیر تصرف ہم کئی دا صورت دری بابا دیں دا صلور بابا دی صورتیں باب لسم آیت پوری دیم نمبر چور دیس صلور دیر پوری در ایم نمبر بہا ساٹ پوری او سالورم تر آخر در صورتا رنبی باب کی پینزا خبری دی اول دعوه در صورت دوی مشپک دلائل په پدقی دعوی باندی در ایم په مشرکانو دلارا <پس> ما خبره زجر په انکار د قران هغه اعتراضه په قران او داغي جوابونه انځمه خبره زجر په انکار د پیغمبر او اعتراضات په نبي السلام نبی ابو داغي جوابونه کوي رستو علامه <خش> <kop> شوګانی رحم الله فرمایي دې زورت پاول کې الله توحید ذکر کړې ده زکه دا اهم خبره ده اهم مسله ده بنیاټ دي دا ورپسین ابوات ذکر کای زکه دا واسطه ده پیغمبر واسطه ده پما وین دي انسانانو ده الله کې او باخرې صورت کې مسله ده قیامت ذکر کای دا جاغا خاتمه ده اخری انجام ده ټول صورت کی اشاره ده دیتا دا الله توحید ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیان موافق امنا نو اخری انجام باندې بهتري او کده داسونو کړه نو تبا ور باد بشین بارک الذین نزل الفرقان بیر برکت والا دی ها غزات چرا لگلے دے فرق کونکے کتاب د دا, دا باطل علا عبدی پخبل بندہ لی اکون لیل آلمین نظیرا دی دا پارا د مخلوق دا پارا یرون کے الله رب بل ازت وی برکت والا دی ها غزات چی کتاب را لگلے دی مخلوقاتو لیرون کشید اللہ دی ها غزات لہو ملک السماوات والاردیں د لله ش دا اسممانو دځم کې ولم یتخز والادن نیدنیول اولا نبي نشتې ولماکله شیککن ف کې نشته د د ل شریک په بعد شاهی کې خلهکه کلله شین پ د کلی دیریوشي فقط درو تقدره په اندزهکړی پاناندازه کوو سره دارت په مشرقانو الله رب العزت وای کتاب را لې ګون کې زم د اسمان او مالک زیم بادشاہي زمادا شریک را سره نشته د دای دی حالت څه دي واتخذو من دنی الها ديني ولې سیواد الله نن نور لایق د بندګای دا هیڅ اختیار دي لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولی حصي شيئا حصي نشي پیدا کولی وهم يخلقون دې په پیدا کړې شي دي ارکې دې شي الله سي اختیار ور کړی مو خدانو چې ګینه په خپل پیدا دي دې مخلوق پیدا کړلې خدای له الله څخه اختیارات ور کړی دي د زماره خلک دا وي خدای له الله رض ور دی دا جنډیو دا ګمتو نه به سې ولړ دي ولاس کې به سې کنا وي الله وی ولا یملکو ان له مالکان ندې فلزان نه بارا زررن د زرر سره ولو د زرر لري کولو ولا نه او نه د فائدې حاصلولو انسان د زان زرر لري کوي او د فائدې د حاصلولو کوشش کوي الله یې د اختیار د هیختار کې نشته د خپل ځان نفع نقصان د د فا... پلاس کې نه دینو د بل نفع او نقصان به سه پلاس شي ولا یملکون موطن مالکان دې د مرګه ولا حیاتاً ندا بیا جواند ولا حیاتاً ندا جواند ولا نشوراً او ندا کورندا راپورتا کی دو ناید دی جواند اختیارشتی ناید مرکشتی او ندا بیا راپورتا کی دو لا طول کارونا دی اللہ رب العزت تاپدی کی مجبور دین فقال اللذین کفرو رد او زورنا مشرکانو تا فا افترا باندی پا نسبت دروغ جوړولو نبی عليه الصلاه والسلام دا کله وی دي پیغمبر علی السلام دا قران د ځان نه جوړ کړی نسبت به افتراء کوي نبی عليه السلام ته په دي الله زجر ور کوي وکال الذین کفروا ای کافر ان هاذان لذ الا افکن مگر دروغ دا دې چوي قران دی الله را لګللې دا دروغ دي افطراء د ځان نه جوړ کړی دی دا عنهم عليه قومنا خارونا دسر امداد کړي په دې باندې قوم بل نور خلکو سره امداد کړي دي فکذ جاءوا ظلم و زورا دیرات لوګړه په ظلم پدروغ باندې ډیر لوی ظلم یوکا لوی دروغ وي دا د یوه تیراز یودا چی دی وی, وی اف کن دروغ دی او د ځان نه جوړ کړي دي عنهم عليه قومنا خارونا نورم سره ملګری دي وقالو اوائدئی اساترولولینہ دا دی کسی دا پخوانو دائی بل اعتراض ہوش چگورنو دا موسیٰ علیہ السلام کیسا دا او چگورنو دا فلانکی پیغمبر کیسا دا کلد یوکوم کیسا دا کلد بل اساترولولینہ کسی دا پخوانو دی اکتت بہا چلکلی دی دا غیلرا اکتت بہا چلکلی دی دا فہیتم لا نذال الصلکی کی پدہ بکرا تم واسیلا سحروبیکا ایکตะ دبہ چلی کلی دہ کسی دی پیغام مرد پارے ولیکن کی اولی دئی خدا علم خو د پدہ چدی کل ندی کڑی نو مطلب دار چدی وی د پاره دا چالی کلیری فہیۃ تم لا علیہ نذال الصلکی کی پدہ باندې دم وی ګور دانوی چدی لگی او دا لولی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 دا یوه اعتراض په نبی علیه السلام یو اعتراض وقالو او وایدین ما لها ذا الرسول سشی وی دی, دی پیغمبر لرا یاکل الطعام چی خری دا یوه اعتراض دیم ويمشي فی او ګرځی په بازارونو کې دیم لولا ان دی لایله ملکن ولینشرا لجل د طفرختا فیکونا معه نزیرا یا غشید د سره يرون کې د ته را ز شو د خوراک کولی ک یاره ک پ غمبر نه دله خوراکنو په کار بل دا چې دی په بازار کې ضروریتو د پارهګر دي د چې جا سره ضرورونه لږېدري د دا پیغمبر نه شي کې دی بل دا چې ره فرت پې غمبر نه را ته نو کماس کمم د د سره مدګاره خوبه وکن نه یو ملک پکارو کارو چې اعلانې کولی چې دا سړی رختیا وي. سَلورمے دراز او یلکا الیہ کنزون یا ولنی شیوڑ کولے دلرا خو غرید دی پیغمبر ورن او تا له جنتن یا ولنی شیکے دے او باغ یا کھول من ہا چ خوراک کیلا گینا وقال الظالمون بل اعتراض ان تتبعونا تاسو تبی دارین کوی الا رجل مسحورن ګ د یو داسې سړی چې باغ جادو شوي دی یو مطلب خوډاک ک دی چې په د جادو شوي دی مازغې خراب دی ګډی وړی و تا په روان ضیم ده چې تاسو تا بدارې نه کوئ مګ د یو سړی موررن اسمې مفول په معناه د اسمې فیل سره تاسو تا پدار نه کوئ مګ د یو سړی جادو که سااهرن چې جادو کوون کې دی سمت طلبګوره د پ ټول چې په کې یعنی پیغمبر لکه کوم صفاتونه مناسب دي پدکنيشته او خله دمر نرمه ده دمر پسدا خبرو کیدو را سر دی لکه د جادوگر غونی تاسو بیان د د پسر وانی اې ان درو ګورا کیفظ رب وکلم سال څنګه بیان ایستاله پارا نہ کار صفاتونه یا څنګه بیان ایستاله پاره مثالونه فزلون ختاشل فلاستيون سبيلا تا قوتنا لري سميلارته دراتلو سميلارته دراتو تا قوتنا لري دایي جګم میسلونه زګه ګم مثالونه زي کر کرم کمه خبرې وکړې دې جواب سده جواب ان شاء الله روان دی بارک اللہ الذین شاء جلالک خیر من ذلک دا د یو اعتراض جواب چې دغه آیت کې کړه او د دې ځای نه باب شروع کیږي آیت نمبر 34 پوری په دې کې تقریبا و, و خبرې دي دعو د دویم دا ذیم زجر او تخفیف انکار د قیامت بل خبره تبريده ال هاوتمشریکانو د مشرکانو نه بل ددی اعتراض او داغي جوابونه بل خبره تفیيف یو او بل خبره تسلی جنابه رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دا غنی خبری دی پدی باب کی رومبه پدی باب کی جواب د سوال لې چا تم ایت کې ددې کم اعتراض او داغي جواب دی وی دی له خزانه دل باغ پکار دیں نجواب داوی تبارک اللذی برکت والد اغزات ان شاک و غواری جعل لکن و درب کی تال را خیرم من ذالک غرد دینا جنات باغونا تجری من تحت هل انحارو چبہی کی بلا نداغین نحرنا و اجعل لکن او درب کی تال رب انگلی اللہی زمان و سو طاقت او نبی علی السلام تا اللہ ملک را لگل امو ای ګټه غواړي نو دا د غورونه د مدینی دا د واړه غورونه د مکی مکرمه او دا لارې کو سید ابدل د سرور رکم نبیلی صلی الله و سلمینا زو دا نه غواړمږي زه که چې مکه ولودای اعتراضات نو نبیلی صلی الله و سلام ته فار اختر غلیوی دنیا غواړي چې الله دل, دل در کې نبیلی سلام می زنه غواړم وی بلکذ ابو بالساتی زجر په انکار د قیامت بلکه دی نسبت د دروغو کڑی د کیامت تا و آتدنا لمن کذب بساتی سغیرا چیار کڑی دی چی نسبت د دروغو کڑی کیامت تا سغیرا سو اور ازارات هم هر کلا چی اووینی دا اور دی لرا من مکانم باید اند زائل رینا سمیعو لها تغیوزا نو دی بواوری دا غید پار خوٹکی دل و زفیرا اوحینی دل تغیوزا آواز دا غسینی وزفیرن و هنارو فا ازاو لقو منها کلچ دی اغرزو لشی ددی جهنم نا مکانن زییکن یو زیتنگ تا مکرنینا تللشی پزندیرونو دعو هنالک سبورن وغالی بدی پدغوح که حلاکت اللہ بو الات دول یو ما سبورن واحدن مغالی ننرزی حلاکت یو ودو سبورن کسیرا وغالی حلاکتون دیر دیر حلاکتون وغالی یو مغالی بشارت ورغی مو میران و تا اول ته وایا ازالک خیرن آیا ذا جهنم غره دی تی کی تړل شي په زنجیرانو پراتی یو طرف تا ام جنت الخلد التی یا جنت دهمیش ګرای و اذا المتقون اتو اده کړه شی د پرزګار سره كانت لهم جزاءا و بدیدا بار بدل ومسویر او زاید واپسای لهم دا دید پارا فیابا دی جنت کی ما یشاؤنا هغصبی چدی غواری خالدین همیشا کان علا ربی کوادا مسئولا دستا پا ربانی رب وادغ اختل شوی مسئولا مانا یودو مانا گانی دی یودا چه مسئولا وادغ اختل شوی یعنی مومنان متقیان دا سوال کئی تا دا دربنه دا غفتل شي دا او په دې دلیل د سوره آل عمران آیت دی 194 چې مومنان غوړي جنتو دویم دا چې کان علی ربک وعدم مسؤلا بس دا پربانه وعده غفتل شي یعنی دا ستا واجب ده سمه لبو دې دی وجوب تفضلی چې الله ربولی ذات با دا وعده خا مخه پوره لکا د واجب اهتمام چ کیلې شي دا مطلب نه دی بلکل بالکل فالله رب و لذت واجب ده نو الله رب و لذت یو شی واجب نهي ضروری او لازمی پی نهي هغه جدا خبره دا, خبر دا چې الله رب و لذت او لته طرفا بفضل او ده احسان فتوربانی دی او سي کلا کا وعده کوي نو دې دې کوم ده الله رب و لذت او اتکان علی ربک وعدا المسؤلا دستا پر رب باندې واده وختل شي یعنی الله رب لزت العزت وای دا کار بس کوم وي و یوم یحشرهم ما يعبدون من دون الله با تبرئ بالهود مشریکین دا غید مشریکانونه دا, دا, دا غید عبادت کوي اون کو نه و یوم یحشرهم بکمرت راجم بکید الى الله وما وغت لا يعبدون من دون الله کدی عبادت کې سیوا د رب لزتنا الله د بر راغون کوم او دیی چې د دی چا بندې کړړي د برغون کوم نفهکولو اوب اللهم ازل تم بادي آیا تاسوه بللیلو د بندېگانځنا ګم راتهم ازلم تاسو ګمره کړړو د ګماه د مخلوک لاس کې نهئ معنا دا ده چېم ازلم آیا تاسوه بلیو ګم راهتا ایبا دی بندگیان زمما هؤلاء دا امهم ذل السبیلہ یهودی په خپلرو قانون کې دلاره علما ذکر کوي چې د دې آیت دلالي ملائکه انبیاء صالحین دا ټول ته مراد دي ځکه دې جواب نه معلومیږي او بدی باندې دلیل د سورۃ مائده یوصل چې بالا سمایاطم دي دې قیامت پرځ دا الله رب ال عزت دی عیسی علی السلام نه تطوس کیږي ا انت قلت للناس اتخذوني و امي الههين من دون الله عيسى السلام تبا الله اچ تا دي خل کو دیلو اچ زما زما د مور بندګي وکاين هغه وي الله سبحانك ما كان ما ينبغي لنا الله عيسى السلام و السلام وي الله تعالى رفا كده ما ندويلي ان كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت عالم د دې کې دې جواب تو غوړی قالوای باری سبحانك فقید تعالی یا الله معلومیږي دا چې د دین نه نیکان بندگان مراد دي ما کان هم بغیلنا ندی مناسب زمونږ نه پاره ان نتخذ من دونك من اولیا چې اونې زمونږ سواستان نور مددګار مونږ له مناسب نو چې مونږ نیولې بغیر نور نور لایق د بندګایې ولكن ما ناداهم بقبلة دبل بندګینه ده کړې مونږ صاحبندګي کړې ده نو دایته به مونږ څنګه وی چې څنګه بندګي وکاين ولكن ما طاتهم لكن تا فائدو ورکړې ودا اله وااباهم او حتى تردي پورين سوز ذکرا ذहीर کې ایمان هېرې توحید وکانو قومم او دایو قوم هلاکت دن فقطقد ک ذبکم الله ب د تاسو د روغجن کړړی ده ماته کوونه پاهغېسه کې جوای تاسو تمماتهستونه سررفان تاسو طاقت نه لري د اړولو د ذااب وله ن سررن مدد حاصله ولو یعنی خپلم د ځان نه اضاب نه شي او کم خدایان چې ستاسو پهګمان کې د امداد لایک دي هغې نه امداد هم نه شي حاصلولي امداد کولی نه من ظلم من کوم چا جو ظلم کړی د ستاسوونه نویکو من اوسا کوغته عذابان كبيرره نذاب ډیره لئ من ظلم مزارې په ماه د مای سره او یاد نه د دمیا ده چې مشتکان هو وورئ من ی چا چې شکوکو من کو مستستااسونه نویک موږ به اوسه امارسلنا قبلك من المرسلين دا د دې اعتراض جواب کم اعتراض آغه ومه یت کې دې ډیرشه او یمالي حاضر رسول یا اکل الطعامه دا ما او تا تجلخين يې اعتراض یو سړیو کو نو مو کې تا صبر وکم کې کلام کرا له نبي والا جواب ورکم امارسلنا قبلك نذريګل منسان محكي مِنَ الْمُرْسَلِينَ دَأَ پيغمبرانو نه یو پيغمبر او ما ارسلنا قبلکا ندی لګلی موږ ستانه من المرسلین د پيغمبرانو نه الا انهم لا یاکولون الطعام موږ روډیچ خور به خوراک او يمشون فی الاسواق او درزد البازارونو کې